У просторому фойє мене зустріла приязна секретарка, поцікавившись причиною мого приходу. Я вишкірився. А що, по мені не видно? Лікуйте давайте, поки не передумав.